Частина 2. День 700. У день 700 відомий також як плюс 1335 один рік та 335 днів від знищення місяця. Хмарний ковчег із землі нагадував яскраву бульбашку, що зачепилася за срібний ланцюжок. З тих причин, які вже спробував пояснити доктор Дюба Джером Ксав'є Гарріс під час свого монологу на борту човника 2, щоб плюс 10 було дуже дорого, особливо з огляду на пальне, утримувати справжню хмару чи топак рій човників навколо міксі. Значно дешевше і надійніше було летіти попереду або позаду космічної станції тим самим орбітальним шляхом, гузачком із з матір'ю посередині. Щойно човник знаходив своє місце у ланцюжку, зміна його положення виявлялася маневром настільки складним, що його здійснення було незмінним джерелом геморою для новоприбулих членів так званої основної популяції. Самі щовнярі, люди відібрані в покликанні лотів та відправлені на дворічну підготовку до цієї місії, яких, власне, посилали спеціально, щоб вони керували човниками і жили в них, розуміли ці принципи лише умовно. Станом на день 700 їх було 1276, а з останньою хвилею запусків щодня прибувало ще близько двох десятків. Новоприбулі силилися в порожніх човниках, які чекали їх на початку чи у кінці ланцюжка. Човники запускали за допомогою окремих вантажних ракет близько чотирьох разів на день. Оскільки вони складалися переважно з порожнього простору, то практично нічого не важили порівняно з підйомною здатністю великої ракети, тож їх зазвичай від кочегарки до парадних дверей напихали різноманітними вітамінками. Їх належало дістати і перенести на склад, перш ніж заселяти човник людьми. У кожному човнику був інший вантаж. Деякі перевозили просто зріджений газ, наприклад, азот, який потім належало використовувати для удобрення врожаю. В інших було цілком достатньо різноманітних і на позір випадкових припасів, аби відкрити в космосі східний базар. Медикаменти, культурні артефакти, мікроелементи, інструменти, інтегральні мікросхеми, запчастини для двигунів стірлінга, особисті речі човнярів, а в одному химерному випадку – заєць, якого знайшли вже мертвим. За винятком зайця, якого поклали у морг до інших загиблих, всі припаси діставали човників, каталогізували та відповідно складували. На борту кожного човника було місце для припасів, тож до певної міри ресурси рівномірно розподілялися, а на цьому й грунтувалася вся ідея конструкції рою. Об'ємні продукти на кшталт газів запомповували в зовнішні контейнери або цистерни, менше кріпились до шлюпок, більше розподіляли по периферії міксі, де вони. До всього слугували додатковим укриттям від радіації та мікрометеоритів. Що ж до галантереї, то ці припаси також складували у відповідних контейнерах, що кріпилися ззовні, аж поки в них не виникала потреба. Тісний і залюднений простір всередині призначався для організмів і товарів, які насправді потребували повітря і тепла. Тож порівняно з тим, як усе виглядало минулого року, зараз міксі всередині була порожня і чиста. Усі відібрані в покликанні лотів та треновані для пілотування човником, підпадали під категорію основної популяції. Таких людей налічувалося 172. Їхня кількість зростала дуже повільно, оскільки більшість висококваліфікованих працівників, у яких справді була потреба, давно вже перебували на борту. Прибуття нових членів супроводжувалося масою політичних суперечок на землі. Угода Крейтер-Лейк ратифікувала загальну схему заселення хмарного ковчега людьми, відібраними в покликанні лотів. Було цілком очевидно і безумовно, що в космосі потрібні фахівці, тож ніхто не бурчав і не оскаржував відправки скаутів та піонерів. Концепцію основної популяції навмисно прописали в угоді Крейтер Лейк, щоб це уможливити. Такі люди, як Ріс Ейткен, Луїза Сотер, Дюба Гарріс, Мойра Крев та Маркус Лойкер летіли в космос під грифом Опоп, тому що вони знали, що потрібно робити в космосі. Проте на кожного спеціаліста, який летів у космос. Залишалися сотні не менш кваліфікованих спеціалістів на землі, а дехто з них телефонував своїм конгресменам, канцлерам, президентам чи диктаторам. Політики втручалися і поступово потік новоприбулих зменшився до тоненького струмочка. Решту вакантних місць Опоп розподіляли уряди держав вони робили це надзвичайно скупо і звоїстоно гідними візантії інтригами. Човнярі та й самі члени Опоп зазвичай недооцінювали відстані, що відділяла Міксі від човника який був усього за кілька кілометрів від неї, попереду чи позаду на орбіті. Труднощі, з якими було пов'язане пересування між човниками, можна було усунути, фізично зістикувавши їх у загальну структуру і змусивши летіти у жорсткій формації. Принаймні, так могло здаватися людям, які не тямили в законах орбітальної механіки. А факти були такі, що човник, пристукований десь на кінці ферм далеко на периферії правого борту міксі, ані трохи не перебував на правильній орбіті. Сам собою, якщо вважати його вільним від будь-яких зовнішніх обмежень та прикладених сил, він наблизився до Міксі, перетнув її орбіту, а відтак віддалився від неї, перевернувся і знову наблизився. Все це за ті 93 хвилини, упродовж яких Міксі робила оберт навколо Землі. Човник, пришвартований зверху над Міксі у зеніті, постійно поривався би сповільнитися і плентатися десь позаду. Човник, пришвартований знизу в надирі... Весь час прагнув би вирватися уперед. До певної міри фермова структура вберігала від таких речей. Іншими словами, вона виконувала свою первісну функцію утримання всіх модулів та човників у фіксованій конфігурації. Проте вона була б під постійним навантаженням, направлено діючи на ті ж таки човники, щоб вони не почали летіти, куди їм заманеться. Люди всередині човників помітили б, що вони літають і вдаряються об стіни за природними траєкторіями, яких визначив іще сер Ісаак Ньютон. Проте ці траєкторії все більше викривлюються завдяки навантаженню на ферми Міксі. Щоб більшою ставало Міксі, що більше човників і модулів до неї приєднували, то більшали ці сили і ближчала сама Міксі до поломки. Була ще одна, навіть поважніша причина обмежити стовпище навколо Міксі. Вона крилася за Амальтею. Вихідну орбіту космічної станції ретельно враховували. Трішки нижче, і густіше повітря спричинялося в надто швидкого звуження орбіти. Трішки вище і суттєво зросте загроза влучання мікрометеороїда. Справа в тому, що каміння, яке літає в космосі, рано чи пізно знижує свою орбіту, так само, як і Міксі. І це було добре, бо гравітація затягувала їх в атмосферу і знищувала, залишаючи Міксі, вдосталь чистого простору. Висота орбіти в 400 кілометрів була вибором золотоволоски між варіантами Надто швидке зниження орбіти для Міксі та достатнє зниження, щоб очистити небо від небажаного каміння. Коли кілька років тому до Міксі прикріпили Амальтею, все змінилося на краще. Зниження орбіти стало меншою проблемою через високий балістичний коефіцієнт скелі, а ще цей нікель-залізний запобіжник зупиняв будь-які мікрометеороїди. Проте біле небо за всіма прогнозами мало вивести на їхній шлях значно більше космічного каміння, ніж було до цього. Більші уламки ще можна було побачити звіддалік і вчасно від них ухилитися. Але дрібніші могли накоїти чимало шкоди, тож найважливіші частини Міксі слід було заховати під егідою Амальтеї, згромадивши їх якомога ближче до задньої частини скелі. Деякі камені могли прилітати із геть несподіваних напрямків, проте загалом існував такий собі панівний вітер в їхньому русі крізь місячне руйновище. І Альматея стояла саме на його шляху. Проте Амальтея не могла захистити тих частин міксі, які виступали поза її силуетом. Діна разом із рештою команди Арджуна Expeditions здійснила деякі роботи зі збільшення астероїда, вирізаючи пластини металу і встановлюючи їх на кшталт закрилків літака, щоб збільшити площу покриття. Але можливості такого розширення були небезмежні. У певний момент довелося поставити крапку в розширенні та започати конверт. А це означало, що Міксі набула остаточної форми та розмірів. Це трапилося об A-1-233. Звідтоді вони навчилися пакувати в цей конверт додаткові модулі, а коли і це стало неможливим, у проміжки між ними кріпили контейнери і пакунки з припасами. Вони облаштували навіть додаткові склади припасів у незахищеному просторі за межами конверта. Але спереду і ззаду не добудовували нічого. Вона не могла розростатися в напрямку корми, бо ж захисна тінь Амальтеї була не безкінечна. Боліди могли облетіти станцію з будь-якого боку, поза як їхні траєкторії не були ідеально паралельні до руху станції. У кожному разі ззаду потрібні були ракетні прискорювачі, а порівняно з перебуванням на шляху реактивного вихлопу стояння в пекельному полумі могло здатися теплим літнім денючком. Амальтея тепер була вся запакована в рештування – Вмонтовані безпосередньо в нікель залізо за допомогою конекторних гнізд, приварених або пробурених роботами діни. З тієї хмари фермових конструкцій випиналася довга схожа на хоботопора, на кінці якої висіло невеличке скупчення комунікаційних антенн і радар, а попереду них найближчі човники, сім штук, пришвартованих до семикутного каркаса, рухалися за тією ж орбітою на відстані близько кілометра щоб запуски їхніх двигунів не ушкодили антен потоками гарячого газу. Інші гептади, як називали з'єднання човників по сім, розміщувались одна за одною, витримуючи такий же інтервал. У певному моменті вони закінчувалися, натомість починалися тріади. По три човники на трикутних каркасах. А ще далі летіли самітники. Таке саме звуження ланцюжка можна було спостерігати із з кормового боку міксі, хоча там відстань до першої гептади була значно більшою з огляду на небезпеку від реактивних двигунів міксі. Ці гептади й тряди дещо нагадували детальки Lego чи Tinker Toys, тож кластери шлюпок можна було збирати без зайвої митушні. Всередині цих ферм так само проходили патючі труби, тож коли човник стикувався з конструкцією, люди і припаси легко могли потрапити в будь-який інший човник на тій же рамці. Поруч містилися також адаптери, через які можна було здійснювати з'єднання ніс-у-ніс, але від них було на порядок менше користі, ніж від гептат і триад. А ще далі, ближче до кінців поїзда, не дивно було б побачити болу. Вони оберталися, а їхній центр тяжіння – точка з'єднання двох тросів – рухався вздовж того самого орбітального шляху, що й Міксі та інші човники. Проте поки що практично всі подібні сполучення були тренувальними. До Білого Неба заставалося ще за три тижні. Звісно ж, човнярі могли привести цей час і в невагомості. Формування болопар і симуляція тяжіння земного типу передбачалися для тривалого перебування, коли люди могли провести цілі життя у човниках, а відтак потребували тяжіння для формування і підготовки в нормальному стані кісток, зору та інших частин тіла, яким шкодить невагомість. Хмарний ковчег проходив добовий цикл за 93 хвилини. У космосі нічим звіряти час, тож МКС давно перейшли на Грінвіцький час, відомий також як UTC, визнавши його прийнятним компромісом між часовими поясами Г'юстона і Байконура. Хмарний Ковчег порівняв цю систему, тож день 700-й розпочався опівночі за Королівською обсерваторією в Грінвічі, або ж об А плюс 1.335 дріб 0 за численням Ковчега. Близько третини всього населення прокинулись, аби заступити на 16-годинну зміну. Іншим належало прокинутися об A плюс 1.335 дріб 8, ті то дріб 8 та о дріб 16. Ця система гарантувала, що принаймні дві третини мешканців не спатимуть у будь-який час. У бадьорому стані люди потребують більше кисню та виробляють більше тепла, ніж у вісні. Тож таке позмінне чергування циклів пробудження і сну мінімізувало перепади навантаження на системи життєзабезпечення – і дозволяло хмарному ковчегу приймати значно більше людей. Тряди були дуже популярні передовсім тому, що кожна із трьох складових шлюпок могла працювати в окрему зміну, насолоджуючись своїм персональним періодом тиші та спокою. У Гептат і така сама схема могла працювати за умови, що в довільний момент два човники були у сплячому режимі, але середній у рамці повинен завжди бути активним. Дубас попросив і одержав місце у третій зміні, що дозволило йому працювати в одній часовій зоні за Мелію, Генрі і Гедлі, які жили на західному озбережжі Сполучених Штатів. Учора він прокинувся о дріб 16, тобто о четвертій обіді за Лондоном, тобто о восьмій ранку в Пасадині. Тож рівно об A+, 1.335 дріб 0, коли почалася перша зміна того дня, він був на ногах уже вісім годин і відчував, що короткий сон йому зараз не зашкодить. Проте знав також, що після цього йому складніше буде заснути о вісім, тож вирішив розігнати дрімоту. Відчувши, що його мозок надто перевантажений, аби розбирати хоч щось в останніх підрахунках халтеху стосовно невпинного експонентного розпаду уламків місяця, він рушив у спортзал, за який тут правив модуль із кількома тридбанами. Щоб користувачі не відлітали від приладу в умовах невагомості, їх оснастили спеціальними поясами та амортизаційними трусами які утримували користувачів унизу, притискаючи їх до бігової стрічки та змушуючи ноги насправді працювати. Вважалося, що це добре для кісток і м'язів. Амелія невпинно надсилала до басу електронні листи, запитуючи, чи він сьогодні вже займався, а йому подобалось робити їй приємно, відповідаючи ствердно. Через кілька хвилин після того, як він розпочав тренуватися, до нього приєдналася Луїза Сотер, котра щойно прокинулась. Вона була в першій зміні. Вранці вона передовсім ішла розминатися, тож вони вже не раз отак перетиналися. На стінах цього циліндричного модуля було закріплено шість третьбанів. Ноги бігунів спрямовувались у зовнішній бік, а голова до середини, наче опори, що виходили з габа, через що бігуни були, наче ближче один до одного, що полегшувало спілкування. Для екстравертів, людей, звиклих до спілкування, як от Дубас чи Луїза, це був просто чудовий варіант. Більш зосереджені на собі люди просто вдягали навушники, і всю увагу спрямовували на чи книжки. Ви справді їхали до Венесуели, коли збирали човнярів? запитала Луїза. Те, як вона наголосила слово Їхали, припускало, що сама Венесуела була цілком очевидною темою для розмови, тобто належала до речей, про які освічена та добре проінформована людина цілком природно першим ділом заговорить зранку. Добас гадки не мав чому. Нещодавно він чув, як дехто тут говорить про місто Куру що у французькій Гвіані, з якого європейці, а іноді й росіяни, запускали на орбіту ракети. За останні два роки воно стало чи не найважливішим космодромом для шлюпок та ракет із припасами. Тож у нього виникло відчуття, що тут був якийсь зв'язок, щось, що турбувало людей. Усю свою увагу він звернув в іншому напрямку – на персикову кісточку та її багатих на залізо дітей. Вони досі виднілися, не зважаючи на те, що хмари дрібних уламків усе густішали. Коли трапиться біле небо, вони зникнуть у хмарах пилюки. Тож він відстежував ПРК-1, ПРК-2 та ПРК-3, поки вони ще виднілися, розраховуючи точні орбітальні параметри та роблячи високоякісні знімки. Особливо цікавою виявилося ПРК-3. Це була застигла грудка, що складалася переважно із заліза за складом близька до Амальтеї. Вона мала щось біля 50 кілометрів у діаметрі. На одному її боці був чималий розкол за розмірами порівняний із великим каньйоном, очевидно сформований у наслідок зіткнення, яке здерло його зовнішнього болонку, коли та ще не до кінця охолонула. Дубас почав називати ПРК-3 розломом. «Дубасе, ти ще зі мною?» – запитала Луїза. «Я хотіло було сказати, земля викликає Дубаса, але це більше не актуально». «Пробач», – сказав він. Дубас знову замріявся про ту величезну ущелену в розколі, гадаючи, як вона виглядає зсередини. Яке було питання? «Венесуела», – нагадала вона. Ви й туди набігали? Ні, сказав він. Найближче звідти я літав до Уругваю. А це не так і близько. І вже тоді я практично перегорів. А чому ти перегорів? Типова, Луїза, перепрацював? не вгавала вона. Тобто ти фізично перегорів чи радше емоційно духовно? Просто перегорів, відповів він. Це досить важко. Забирати молодь найкращу і найрозумнішу геть від сімей. Але ж це для загального блага. Луїзо, до чого ти зараз хилиш? «Ти знаєш, що відбувається в акваторії Куру?» – запитала вона у відповідь. «Ні», – просто мовив він. «Але ти цікавився», – сказала вона. «Я щойно розмовляю з рідними. А поза цим?» «Так, Луізо, я цікавився нашою планетою Земля. Гарне місце, чудові люди. Але зосереджуватися треба на тому, що буде далі. Усім нам треба. Але можна також зауважити, що події, які розгортаються на старій землі продовж останніх трьох тижнів, відгукнуться нам на новій землі». «А що відбувається?» Запитав він. «Очевидно, що кожен із 75 венесуельців, відібраних у покликанні лотів, насправді не полетів у космос», – відповіла Луїза. «Ти знаєш, що в підсумковій пропорції виходить приблизно 1 до 20», – сказав Дубас. Це означало, що із кожних 20 кандидатів, відібраних у всесвітньому покликанні лотів та привезених до тренувальних центрів, лише одному справді знаходилось місце на хмарному ковчизі. Важко пишатися такими показниками». Але найбільше вони не могли спомогтися, сподівалися тільки з останньою хвилею запусків знизити цей показник до 15, а то й 10. Так, винесельці також це знають. От і кажуть, що із цих 75 3 троє або четверо мали б вже бути тут. Статистично, але ж тут не пряма. На статистику ці люди не схожі. Політика. зітхнув Дубас. Луїза реготнула Усе ясно, дорогенький. Я не кажу, що ти помиляєшся. Тільки мушу застерегти тебе, що цим словом – політика. Люди взагалі схильні виправдовуватись. Щойно у цьому світі не все йде так, як вони планували. А я відвідав достатньо нарад факультету в Калтеху, аби розуміти, що ти маєш рацію, – сказав Дубас. Але я не те мав на увазі. Сама програма у виконанні венесуельців була надміру заполітизована. У більшості країн до покликання лотів підходили дещо скептично. Так, там була доля випадковості, але учасників також відбирали судді. Венесуельці вирішили не заморочуватись. Вони відправляли молодь із усяких задріпанців, обрану цілком випадково. Багато з них мають чудові риси характеру. Була б на те моя воля, хтось із них таки опинився б тут. Але я не мені вирішувати. Люди, які вирішують, обирають передусім за здібностями до математики і тому подібним. Тож мене печали, що венесуальці не перші в черзі, але навряд чи дивує. А ще три тижні тому якісь люди припливли на човнах, «І почали розселятися на острові Диявола», – сказала Луїза. «І відмовляється рухатись». «Це хіба не каторга?» – запитав Дубас. «Чого б то хтось?» «Так, колись там була французька в'язниця», – перебила Луїза. «Але це було давно. Зараз там, певно, мало хто живе. Але він просто біля злітного майданчика Куру. Тому перед кожним запуском вони проводять евакуацію. То він тепер постійно евакуйований з огляду на графік. Останні два роки так. Але тепер з'явилася групка людей, Ота там і відмовляється їхати. Я так собі гадаю, що французів із росіянами це не зупинить. Насправді, доба знав це напевне, бо човники і кораблі, постачання з куру, прибували безперебійно. Так, тому зараз ця їхня акція – суто символічний жест. Ці сквотери з Венесуели я догнав. Так, із Венесуели до французької Гвіани можна без проблем дістатися морем, якихось кількасот кілометрів. Щось зашкрібло на задвірках його пам'яті. Це якось пов'язано з кораблем постачання, який вчора не прилетів, і позавчора. У нас дводенна перерва запусків із куру, яка поволі переростає в триденну. Але кілька сквоторів на острові Диявола цього не пояснюють, – сказав Дубас, а за мить жартома додав. Хіба що в них є ракета «Земля-повітря». Луїза промовчала. «Ти стібешся? – запитав Дубас. Справа не в тих, котрі на острові Диявола, а в тих, котрі тримають блокаду, – сказала Луїза. Вона передала Дубасу планшет. Тоді вивела на екран, що схоже на аерофотознімок, мабуть, із вікна гелікоптера. На передньому плані виднівся пусковий комплекс Європейського космічного агентства, що його Дубас уже бачив раніше. Від Атлантичного океану його відділяло кілька кілометрів суші, вкритої низенькою і миршевою пляжною рослинністю. Віддалік за кілька мить від берега лежали три острови. Він припустив, що острів Диявола – один із них. Води між пляжами островами аж кишіли від суден переважно дрібних, але серед них віднілося кілька іржавих вантажників, цілий нафтовий танкер, який проте наладан дихав, і кілька кораблів, з вигляду точно військових. Коли це зняли? – запитав Дубас. Кілька годин тому, – відповіла Луїза. То кораблі ВМС? Венесуельський флот офіційно перебуває там, аби підтримувати порядок. То про ракети земля повітря ти не жартувала. Пірати, які з'явилися туди на танкері, заявили, що у них є стінгери, і що вони застосують їх проти першої ж ракети, яка злетить із куру. Везумство, сказав Дубас. Політика. мовила Луїза. Але ж ми завжди знали, що це станеться хіба ні? Доброго ранку, панове доктори, озвався новий голос. То була Айві Сяо, яка ввійшла до модуля, аби розпочати свої вранішні вправи. Доброго ранку, докторе. В унісон мовили Дубас і Луїза, хоча для Дубаса було вже пообіддя. Я почула слово на літеру П? Так, сказала Луїза. Любонько. Ми тут просто тебе обговорювали. Дуба торопів, Проте Айві радісно засміялася. Її ще близько восьми місяців тому замінили на Маркуса Лойкера, швейцарського пілота-винищувача, скелелаза та астронавта. Чи, кажучи точніше, створили нову посаду, яка позбавила Айві будь-яких повноважень. Міксі перестала бути просто Міксі. Тепер це була комбінація флоту Хмарного Ковчега, плюс суттєво більший, ніж на початку комплекс, на який перетворилася Міксі. Відповідно, потрібно було розробити нову ієрархію. Особі на вершині цієї піраміди невдовзі судилося стати найвпливовішим лідером в історії людства, оскільки 100% усіх живих людей перебуватимуть під його владою. І це геть не те саме, щоб бути першим із 12 рівних, які жили на Міжнародній космічній станції два роки тому. Айві могла впоратися з таким завданням, і з цим погоджувалися всі, хто бодай трошки її знав, та вони все одно її замінили. Частково справа була в глобальній політиці. Якби на чолі хмарного ковчега поставили представника Сполучених Штатів, Росії або Китаю, це сприйняли б за провокацію інші дві країни, що програли. Тож це мав бути хтось із невеличкої країни, бажаної із такою, яку всі вважають політично незалежною. Це звузило список претендентів до єдиного – Маркуса Лойкера. Темною конячкою була Ульріка Ек, шведська конструкторка і керівниця проєкту, яка полетіла на міксі водночас із Маркусом але на іншому кораблі, на випадок, якби один розбився. Проте ніхто насправді не сподівався, що Ульріка очолить станцію. Вибір диктувався динамічними лідерськими здібностями Маркуса, його харизмою та іншими постопорожніми словами, які зрештою зводилися до того, що Маркус був чоловіком. В очах росіян та багатьох високопосадовців НАСА Айві провалилася, коли не стала брати бика за роги у справі шона пропста. Це була не єдина скарга на неї, проте ключова, навколо якої кристалізувалися всі інші. Коли всі почали сприймати її, як надзвичайно ерудовану, щиру добру, проте м'якотіло технократку, всю її діяльність почали сприймати саме через ці окуляри. З дійсно порятунок Фьокли розглянули через те, що лікарі називають ретроспектоскопом, і знайшли там провину Айві, яка полягала в недотриманні належної дисципліни. Нові прибуття на хмарний ковчег, супроводжувані купою коментарів у інтернеті та телеефірів, які виставляли Айві слабким лідером, поволі перетворювали це на самовиконуване пророцтво. Успіх тестового запуску був один що за інших обставин могло б їй лише посприяти, зараз розцінили чи не як офіційну передачу повноважень від Айві до Маркуса. Маючи деякі можливості виступити на підтримку Айві, Уліка нічого не зробила. І незрозуміло було, чи це її вроджена розгубленість, чи просто спроба закріпити за собою другу сходинку ієрархії. Хай там як. Ці справи були цілком і повністю в царині політики. Дубас не наважувався говорити про щось таке в присутності Айві, не бажаючи порушувати незручної теми, тож він вжахнувся, коли Луїза прямо про це заговорила, і не менш здивувався, коли Айві розсміялися. Люди! «Що в тебе нині на порядку денному?» – запитала Луїза. «Вивчати таблиці», – пояснила Айві. «Намагатися підрахувати наслідки втрати куру». «Ще одна зайва перепона», – сказав Дубас. «Але перевірити все однаково треба», – мовила Айві. «Проте не диво. Я...» – вона затнулася. «Відчуваєш радість, полегшення?» – здогадалась Луїза. «Так, ніби зведений револьвер нарешті вистрелив», – відповіла Айві. «Ми готувалися до цього майже два роки. Чекали катастрофи. Чекали вавилонського стовпотворіння. І ось воно є. Щоправда, не таке, як ми думали». «А чого ж ви чекали?» – запитала Луїза що впаде боліт і буде купа нещасних випадків, сказала Айві. А тут трапилося щось непередбачене. Але це доволі непогане тренування. «Як там твій любий?» запитала Луїза. Дубас вимкнув свій трендбан і розтібнув пояс, приєднаний до амортизаційних тросів. Він був єдиним чоловіком у кімнаті, де двоє жінок обговорювали своїх хлопців. Він зрозумів невиголошений натяк, що пора забиратися. «Два дні тому перестав виходити на зв'язок», відповіла Айві. Тобто зараз він найвірогідніше під водою Я певна що скоро він зрине вхопити повітря припустила Луїза А він може посилати електронну пошту коли субмарина під водою Я про це нічого не знаю є способи мовила Айві але в цей час Дубас уже виплив із модуля Він проплив на корму корабля до Г2 звідти одним із переходів переліз до рухомого тороїда Т2 для побудови якого на орбіту летів був Ріс Ейткен Тяжіння тут дорівнювало 1.8 від нормального земного. Спершу спроєктований як готель для космотуристів, він навіть приблизно не відповідав вимогам, які до нього висував проект хмарного ковчега. Тож Ріса зобов'язали збудувати ще один туроїд навколо Т-2, який неминуче одержав назву Т-3. Ріс не звик спочивати на старих лаврах, тож для побудови останнього він винайшов цілком нову систему. Не особливо здивувавши Діну, він створив довгу петлю із високотехнологічних контактів та задіяв її навколо Т-2 поступово добуваючи необхідні деталі до готових з'єднань. Новий Тороид довертався навколо того самого Габа з тим самим показником обертів на хвилину, але був більший, тож і симулював дещо сильнішу гравітацію, приблизно рівномісячній. Чимось він нагадував капітанський місток, фрагмент Т-3 близько 10 метрів завдовжки, що його Маркус відвів собі під штаб-квартиру. Були спроби назвати цей відсік якось гучно, наподобу командний центр, але це, зрештою, була просто просунута версія банана конференц-зала з телеекранами і блоками живлення для планшетів. На міксі не було керівництва, не було й панелі керування, жодного штурвала, яким можна було правувати в космосі, жодної гальмівної педалі, тільки колосальний асортимент реактивних двигунів, керованих через веб-інтерфейс, доступний для будь-якого планшета за умови, що користувач знав пароль, тож контрольний відсік, капітанський місток, командний центр. Могли розташовуватися де завгодно. Зрештою люди почали називати обрану Маркусом кімнату цистерною. З одного боку цього приміщення був вихід у невеликий кабінетик – Санктум-Санкторум Маркуса. З іншого боку в цистерну виходила більша кімната з офісними кабінками, дивовижно схожа на бізнес-центр десь у передмісті, де команда Маркуса могла сидіти і працювати. Перших 10 хвилин її офіційно називали офісною фермою, а потім назву спростили просто до ферми. Далі за фермою розміщувався цілий лабіринт тісних кімнаток, у яких можна було поїсти чи скористатися туалетом. Дубас виявив, що ферма найменш залюдена частина міксі, просто тому, що люди рідко здогадувалися туди заходити. Гравітація позитивно впливала на кістки, а доступність кави туалетів була тільки в плюс. Тож він заскакував туди кілька разів на день, робив собі напій, дивився, що відбувається, і якщо все було спокійно, займав одну з кабінок і брався до роботи. Він увійшов туди приблизно одріб два. Стіни ферми, які сусідньої цистерни, були вкриті натяжними кіноекранами, які на жаргоні НАСА називали моніторами ситуативного орієнтування, своєрідними вікнами, що виходили на різні частини хмарного ковчега та його околиці. Один із таких моніторів демонстрував землю, ще один хмару уламків, які раніше були місяцем, інший – наближення модуля постачання з мису Канаверелл, який збирався пристикуватися, а ще інший спробою з'єднання було пари, що її саме здійснювали за кілька кілометрів позаду якісь новоприбулі човнярі. Деякі відображали статистичні діаграми і таблиці. Найбільший, у найвіддаленішому кутку ферми, наживо транслював низькоякісне зернисте відео з якоїсь частини землі, де саме була ніч. Титри внизу екрана визначали це місце як Куруб, французька Гвіана. Тепер коли в Дубаса була певна інформація для роздумів, він міг розібрати загальний зміст цього відео. Ціла галактика вогнів від тисяч човнів, що приєдналися до блокади людського правосуддя. А трохи віддалік виднілися куди більш упорядковані образи космопорту, де на одному майданчику стояла Аріан, а на іншому – Союз, обоє готові до запуску, проте без жодної змоги злетіти через загрозу стінгерів. Повз камеру і вогні пускового комплексу пролетів військовий гелікоптер. Це була цілодобова мережа новин. На стрічці, що бігла внизу екрана, щокілька хвилин оновлювався РФВ, або ж рівень фрагментації болідів, який стартував об A 0, але відтоді невпинно зростав. Це було число, яке, пройшовши екстремум експонентної кривої, ознаменує початок білого неба. У цій соцмережі його відстежували як одержимі. Для цього існували мобільні додатки. Один бар у Бостоні оголошував спеціальні пропозиції до кінця світу, Щойно РФБ перевищував певну позначку. Цю практику перейняли, і схожі пропозиції побутували вже по всьому світі. Надрядком був невеличкий інсерт, на якому виднілася порожня кафедра в конференц-залі Білого дому. Очевидно, ось ось мало пролунати якесь оголошення. Дубас в одній з кабінок витратив кілька хвилин на перевірку електронної пошти, а тоді спробував повернутися до свого основного завдання, яке полягало в тому, щоб написати собі за увагу, про використання багатих металом уламків місяця, про те, яких можна досягти і використати, та чому це має цікавити керівництво хмарного ковчега. Проте він устиг написати усього кілька речень, коли його увагу привернув рух на великому моніторі ситуативного орієнтування, і він, підвівши голову, глянув у вічі президентці Сполучених Штатів. Вона дивилася просто в камеру, чи то радше просто на телесуфлер, що стояв перед камерою, і робила якесь коротке оголошення виглядала дуже знервованою. До лацкана її піджака було пришпилено шматок стрічки, згорнутий у петлю. Останні кілька тижнів усі відомі люди носили такі штуки. Вони стали популярними навіть серед найнижчих верст населення як знак солідарності з місією хмарного ковчега. Розробка кольористики цієї стрічки забрала ресурси приблизно рівні валовому внутрішньому продукту середньої країни. Зрештою спинилися на тоненькій червоній лінії, що тяглася уздовж по центру стрічки і символізувала генеалогічну тяглість людства, у бабіч якої були білі смужки, що символізували зоряне світло. Біля них зелені, що символізували екосистему, яка підтримуватиме життєдіяльність човників. Далі – блакитні смужки, що символізували воду, а обрамляли все це чорними смужками, які символізували космос. Навколо символіки точилася надзвичайно запекла дискусія із дуже і дуже непевними результатами. Чорний колір символізував смерть у західній культурі, білий означавте саме в Китаї і так далі. Цей дизайн ображав усіх без винятку. Інтернетом цей дизайн стрічки розлетівся як офіційний, незважаючи на те, що компетентна комісія, відповідальна за остаточний дизайн, безнадійно зайшла в глухий кут і досі ще оцінювала 12 варіантів дизайну, надісланих школярами з усього світу. Фабрики у Бангладеш – Переобладнали для масового виробництва цих стрічок погонними кілометрами. Вони наводнили кіоски та сувенірні крамниці від Таймс сквер до площі тянь ань Тож світові лідери мимоволі ухвалили її та почали носити. Президентка кріпила свою стрічку на нагрудний значок, який складався з диска бірюзи, обрамленого платиною. Блакитний диск на білому тлі мав нагадувати про Крейтер-Лейк серед жовтневих снігів. Це була візуальна емблема угоди Крейтер-Лейк і найближчий відповідник прапора, який був на хмарному ковчезі. Звук було вимкнено, тож Добас не чув, що каже JBF, але без особливих проблем здогадувався, та ще за кілька хвилин унизу екрана з'явились відповідні субтитри. Так звана блокада людського правосуддя не вибухнула стихійно, а була операцією, спланованою і організованою урядом Венесуели. Ця гідна політична поза суттєво заважала надважливому будівництву хмарного ковчега. Багато хто перешіптувався, а президент Венесуели останнім часом вже говорив відкрито, що «Біле небо» – це обманка. Блокада не була, як у те хотіли вірити її симпатики мирним актом громадської непокори. Озброєні люди почали висадку на березі французької Гвіани кілька годин тому. Зараз їх стримували у бухті бійці французького іноземного легіону, підсилені міжнаціональним батальйоном, до якого ввійшли морські піхотинці зі США та Росії. Дубас, хоч як із цим не боровся, не міг заглушити іншого раціонального відчуття, відчуття, що JBF дивиться прямісінько на нього. Вирушаючи в космос, він певною мірою сподівався його позбутися. Один із піар-агентів із Юстона сконтактував з ним через канал відеозв'язку, що його Дубас не здогадався вимкнути. Він переконав Дубаса провести наступну годину за писанням невеличкої настанови «Сім людям з землі з нагадуванням про необхідність єднатися навколо надважливої місії «Хмарного ковчега» із детальними уточненнями того, як цьому перешкоджає блокада Куру. Добас хотів у доволі грубій формі порадити йому йти гуляти, але у нього була слабинка стосовно людей, яким жити лишалося три тижні. Добас подзвонив Айві. На міксі тепер була власна система мобільного зв'язку. І попросив її підкинути кілька достовірних і незасекречених цифр, які він заокруглив і вставив у текст. Тоді витратив хвилинку, аби привести себе у відповідну форму, натягнувши личину Дока Дюбуа. Колишній руйнівник його першого шлюбу, основа його заможного життя та його квиток на хмарний ковчег, Док Дюбуа був особою, що останнім часом з'являлося все рідше. Цей персонаж наче вийшов із якогось телесеріалу 70-х. Одягти його личину було так само незручно, як і залазити у скафандр. Це вимагало додаткового горнятка кави з цукром. Коли ж йому здалося, що все готово, він увімкнув відеокамеру на планшеті, назвався «Доком Дюба», привітав усіх людей на землі та почав начитувати синхрон. Закінчивши, він надіслав відеофайл електронним листом до Г'юстона. Тоді спробував повернутися до своїх нотаток, але його увагу відвернув монітор ситуативного орієнтування, на якому червоним спалахнула плашка екстрене повідомлення. А в кадрі з'явилося відео нечітких спалахів на чорному тлі. Якісь військові і десантувалися на узбережжі французької гвіани між периметром космопорту і пляжем. Французький іноземний легіон брав участь у тому, що цілком могло стати останньою битвою в історії людства. Але телекамери не могли дістатися до місця дії, тож інформування складалося переважно з інтерв'ю, де журналісти розповідали одне одному про те, як мало вони знають. Посеред цього всього піарник із Гюстона знову сконтактувався з ним і запитав, чи не може він, якщо його ласка, перейти в якусь частину міксі де немає гравітації, та записати там іще якусь підбадьорливу промову. Прихильники теорії змови стверджували, що хмарного ковчега насправді не існує, а все, що їм показують, просто підбірка постановочних роликів, записаних у пустелі Невада. Щоразу, коли вони бачили відео, записані в модулях Міксі, де була симульована гравітація, наводили це як доказ, приваблюючи відтак мільйони фоловерів до своїх сторінок у соцмережах. Дуба сказав, що подивиться, що тут можна зробити, а тоді пішов геть із ферми. Там усе одно нічого не відбувалося. Маркуса теж не було поблизу. Він піднявся у Г-2, потрапивши в зону без гравітації. Г-2 був останнім кормовим модулем каналу. Анфілади модулів, яка тяглася вздовж центральної вісі міксі, аж поки кілька тижнів тому з не злетів тамбур, який пристикувався до кормової частини. Основною метою тамбура було вміщати великий ракетний двигун, який спалював кисені водень. Саме на нього покладалося основне завдання із підтримування сталої орбіти Міксі. Пришвартувати що далі було неможливо, тому що будь-який наступний модуль виступав би за межі егіди Амальтеї. Та й тепер було чимало дискусій та різноманітного планування на випадок, якщо в тамбур влучить метеорит і він зазнає непоправних ушкоджень. Повернувшись до тамбура спиною, Дубас рушив уперед крізь канал. Гедва переходив Г1, за яким починався старенький модуль зв'язда. До його штирборту і бакборту раніше кріпилися невеликі фотоелектричні панелі, але їх, як і більше сонячних панелей на міксі, згорнули і демонтували, щоб звільнити простір для інших конструкцій. На проміжному етапі роботи конструкторів енергія почала надходити вже не від фотопанелей, а від невеличких реакторів аналогічних тим, які містилися на човниках. Вони були зафіксовані на зовнішніх кріпленнях по цілій станції, підсвічені червоними світлодіодами на перестрогу космопілотам і астронавтам, що виходили у відкритий космос. Ці реактори виробляли вдосталь електроенергії та були вагомим резервом. Але більшість електроенергії на станцію надходила з повноцінного ядерного реактора, адаптованого з тих, що їх використовували на субмаринах, зафіксованого на довгій опорі, яка спускалася в надир від тамбура. Існував цілий ряд причин, чому велика електростанція могла знадобитися, але основним застосуванням мало стати виробництво пального шляхом розділення води на водень і кисень. І це пояснювало, чому реактор містився саме там, де містився. У тамбурі був величезний реактивний двигун, найбільший споживач пального на міксі. А ще він мав стати центральним вузлом Верді, де із запчастин можна було збирати менші кораблі і вони також потребували пального. Передній кінець зв'язди був стикувальною станцією зі шлюзами на зеніті та на дирі, де перед нулем швартувалися наукові модулі. Цю традицію до певної міри зберегли, перетворивши стикувальну станцію на центральний вузол хмарного ковчега, первісною функцією якого було збереження спадку землі. Якби Дубас вирушив у гору в напрямку зеніту, він потрапив би у довгий модуль, де були численні шлюзи із пристекованими кораблями. Переважно вони були заповнені безцінними культурними реліктами, але в деяких містилися також серверні комплекси із цифровими записами. Велику хартю вольностей успішно доставили на орбіту, але Давид залишився на Землі. Було зроблено титанічні спроби зберегти важкі релікти у сенепроникних сховищах, залишити їх на дні океанів чи у глибоких шахтах, але Дубас давно вже перестав стежити за цим процесом. Якби Дубас натомість вирушив униз у напрямку на Дира, то потрапив би у точно такий самий тривимірний лабіринт модулів. У більшості з них зберігався генетичний матеріал: насіння, зразки сперми, яйцеклітини, ембріони. Усе це потребувало холоду, що в космосі не було над складним завданням. Проблема зазвичай полягала в тому, щоб сховати контейнери від сонячного світла, що можна було зробити за допомогою металізованої майларової плівки. Другорядним завданням було б запобігти тому, щоб тепло навколишніх об'єктів не проникло до зразків. Добас завжди спинявся, минаючи цей шлюз. Він не належав до високодуховних людей, але просто по-людськи не міг ігнорувати того факту, що його потенційна четверта дитина, ембріон, який вони зачали за Мелію, був десь тут. і з десятками тисяч інших заплідених ембріонів, які очікували, коли ж їх розморозять та помістять у жіночі матки. Він пройшов у зарю наступний модуль, що входив до каналу. Після думок про ембріони, йому стало трішки моторошно, але заразом з'явилося дивне бажання перейти у блок Марновіри, щоб записати це відео. То була сферична структура діаметром 10 метрів із кількома великими опуклими вікнами. і зарі до нього можна було потрапити крізь пастючу трубу з боку на дира, тож цей блок виходив у бік землі. Ульріка Ек Накликала на себе гнів усіх без винятку релігійних груп, відмовившись надати кожній з них роздільні приміщення для релігійних обрядів на борту хмарного ковчега. Замість посилати блок церкви, блок синагогу, блок мечеть і так далі, вона забезпечила їм цю єдину структуру, середини дещо схожу на каплички в аеропортах. Інтегровані проектори відображали хрести, зірки Давида та й загалом усе, що має бути у храмі, залежно від того, яка саме служба наразі відправлялась. У цього модуля була дивна, неоковирна, політкоректна назва, проте хтось охрестив його блоком Марновіри, і це ім'я причепилося. Добаз на кілька митей затримався біля патючого тунелю, що вів туди, і вловив протяжні заклики мусульман до молитви. Шкода. Він думав, що цей блок може стати хорошим антуражем для послання, яке він мав виголосити. Але доведеться знайти іншу локацію. Шлюз точно навпроти вів до невпорядкованої групи модулів, які слугували ізолятором міксі. Ці приміщення зайняли більшість простору, в якому раніше розміщувались бічні сонячні панелі. У найдальшому кінці, відрізаний від решти окремим шлюзом, був додатковий модуль, який на міксі правив заморг і кладовище часів першого польоту скаутів об 0.29, коли двоє космонавтів прилетіли вже мертвими. Страхітливий рівень смертності продовж перших двох тижнів майже наполовину заповнив той відсік замороженими тілами. Звідтоді з різних причин померло ще 14 чоловік. Один – від субарахноїдального крововиливу, який точно так само міг трапитися і на землі. Один – від серцевого нападу. Двоє покінчили з собою, двоє загинули від неполадок спорядження, четверо щойно кілька днів тому померли від раптової розгерметизації, коли човник влучив болі. Їх та ще чотирьох мертвоприбулих помістили у мург, куди поділося ще четверо мерців, можна було тільки гадати один астронавт просто зник у відкритому космосі. Ще троє спали у модулі Шенчоу, пристукованому до пацючої труби, в яку влучив боліт розміром із журнальний столик, тож зник цілий модуль. Відео, записане в невагомості серед заморожених трупів, позатикало броти правдошукачам, але більше нічого не свідчило на користь цього варіанту. На протилежному крилі де раніше розміщалися правофлангові сонячні панелі, був ідеально симетричний кластер модулів, які використовувала основна популяція для роботи і проживання. Вони приєднувались до каналу через старі американські модулі – Unity, Destiny та Harmony. Відповідно, всередині завжди кишіло людьми, які перебиралися з однієї частини космічної станції до іншої, або збиралися гуртками на балачки, які тут заміняли перекури. За Harmony розміщувався вузол X. У НАСА любили називати такі модулі, проводячи конкурси серед школярів. Саме так свою назву отримала Гармоні, але проєкти з підбору назви для вузла Х позбавили фінансування ще до завершення, тож він так і зостався вузлом Х. Оскільки йому не вигадали безпосереднього застосування, то біологи зберігали там своє приладдя, чи то радше він став центральним конектором, із яким стикувалися біологічні модулі, коли їх посилали у космос. Ця частина каналу розташовувалася вже зовсім близько від Амальтеї і була, відповідно, добре захищена. Тож тут вигідно було зберігати незамінне обладнання до тих часів, коли йому може знайтися застосування. Дуба зазирнув у кілька цих модулів, сподіваючись знайти там Мойру, але тоді пригадав, що вона тілом і душею лондонка працювала у третю зміну. Тож не прокинеться у найближчі три години. Зараз була приблизно дріб п'ять, і в Лондоні щойно світало. За вузлом X розміщувався непорівнювано більший комод, спереду буквально прикручений до Амальтеї. Це була авангардна частина міксі. Перед нулем вона майже стояла порожним. Звідтоді модуль розрісся і став практично космічною штаб-квартирою Arjuna Expeditions. Люди називали його шахтарським містечком. До нього швартували нові модулі, аж поки не зайняли всіх доступних шлюзів, після чого почали додавати рештовання і додаткові модулі, як жорсткі, так і надувні безпосередньо до тильної частини Амальтеї. Приблизно на цьому місці Дубас геть забув, про що його попросив піарник із Г'юстона, та вирішив трохи покрутитися там і розвідати, що відбувається. З усякого погляду це мала бути його улюблена частина хмарного ковчега. Але він ніколи сюди не заходив, бо цей модуль навівав на нього думки про політику, які його гнітили та відволікали від роботи. Проте попередня бесіда з Луїзою трохи спустила його з небес на землю, і натякнула, що ігнорування політичних питань може виявитись не найкращою довготерміновою стратегією. Хай він і не цікавиться політикою, але політика цікавиться ним. Ба більше, люди, які тут працювали, люди на кшталт діни, були просто чудові. Він не мав із ними жодних проблем. Йому варто було проводити з ними більше часу. Просто зараз до кінця його дня зоставалося три години. У нормальному добовому циклі це була середина вечора. Час відкинутися у кріслі і бахнути пивка. А краще від шахтарів компанії для цього годі й шукати. Шахтарське містечко було заполітизованим із двох причин. Передовсім, і найочевидніше, воно розрослося з приватно-державного об'єднання, де приватною половиною була Arjuna Expeditions, компанія Шона Пробста. І з цим усе було тихо і мирно, аж поки він не приперся просто у Г-2, накидавши гівна на вентилятор і попсувавши нерви всім навколо. По-друге, хоча це і не настільки очевидно, здається, існували фундаментальні розбіжності в поглядах і з приводу того, яким планувався хмарний ковчег і як він мав розвиватися найближчим часом після настання білого неба. Він мав залишатись на місці, тобто перебувати на тій самій базовій орбіті, перейти на іншу орбіту. Він мав триматися купи чи розосередитися. Чи його слід було розділити на кілька окремих роїв, кожен із яких мав обрати іншу стратегію. Для кожного з цих сценаріїв, та й не тільки для них, можна було підібрати безліч аргументів, проте всі вони залежали від того, що насправді трапиться під час зливи. Оскільки ніколи раніше Земля не зазнавала масштабного бомбардування уламками місяця, ніхто не міг передбачити, як це виглядатиме. Статистичне моделювання займало більшість часу Дубаса, бо воно могло показати, до яких найгірших варіантів слід підготуватися. Не спрощений приклад, Якби місяць, напевне, розбився на камінці згорошено за вбільшки, найкращою стратегією було б залишатись на місці і не надто перейматися маневрами. Болість за з згорошено доволі важко помітити, аж поки він не підлетить майже в притул, коли пізно буде щось робити. Удар такого камінця може пробити човник або модуль міксі, проте не знищити. Постраждали б люди, зламалося б обладнання, проте навіть у найгіршому випадку це спричинилося б до знищення модуля або човника і кількох смертей. З іншого боку, в багато вірогіднішому сценарії, злива складатиметься із каменюк завбільшки з машини, будинки та цілі гори, які значно легше буде помітити звіддалік. Відтак, ухильні маневри в такій ситуації будуть не те, що можливими, а просто необхідними. Принаймні, необхідними для Міксі. У випадку з окремим човником немало значення, влучить у нього камінь завбільшки з бейсбольний м'яч чи бейсбольний стадіон. Це був кінець в обох випадках. Що ж до Міксі? то влучання першого вона могла пережити, втративши кілька модулів. Проте другий знищив би цілу космічну станцію та найвірогідніше прирік би на повільну смерть увесь хмарний ковчих. Міксі повинна була вміти ухилятися від великих болідів. Ухиляння в нетехнічних умовах асоціювалося з футболістами, які мотаються серед своїх суперників на відкритому полі. Ковструктори ж мали на увазі значно спокійніший процес. Міксі ніколи не була повороткою, навіть якби і була, Такого роду маневрування коштувало б цілу купу пального. Якби камінь, достатньо великий, щоб її знищити, наближався і був помічений заздалегідь, вона б забралася з його дороги за допомогою такого акуратного пуску двигунів, що більшість її населення навіть не дізналося б, що трапилось. Тож оптимістичний погляд на те, як це все працюватиме, передбачав, що міксі залишатиметься в районі своєї поточної орбіти час від часу рушаючи з місця, коли пуск двигунів. Відводитиме її у бік зі шляху небезпечних болідів і ще за кілька годин чи днів до згаданого зіткнення. Тут проводили аналогію з океанським лайнером, який пливе через поле айсбергів, уникаючи їх за допомогою настільки дрібних змін курсу, що пасажири в ресторані навіть не помічають, як тремтить вино у їхніх кришталевих келихах. І, звісно, існував песимістичний погляд на ситуацію, в якому міксі була биком що перебігає трасу на 8 смуг у годину пік. Залежно від автора, бик у межах цієї аналогії міг бути або не бути зашореним або і стриноженим. Питання про те, яка з тих аналогій ближче до істини, впиралося у статистичні аргументи, в яких поєднувалися припущення стосовно діапазону та розосередженості на шкалі розмірів болідів, кількості можливих варіацій їхньої траєкторії, надійності роботи далекосяжних радіолокаторів, та ще того, наскільки добре алгоритм розпізнавав гостей і вирішував, які з них небезпечні. Десь посередині між океанським лайнером та сліпим биком був футболіст, який штовхає тачку. І неважливо, маєте ви на увазі під футболом копаним м'яч чи американську спортивну гру, яку грають чоловіки в шоломах. У кожному разі ви без проблем уявляєте гравця, котрий, поміж захисників, намагається пробитися на інший кінець поля. Досвідчений гравець без проблем зможе зробити подібне якщо бігтиме необтяжений. Але запориться, якщо буде змушений пхати перед собою тачку, вантажену великим кругляком. Кругляк-то, звісно, була Амальтея, а тачкою астероїдний гірничодобувний комплекс, який на неї набудували. Якщо ця аналогія була найближчою до правди, тачку слід було покинути. Картина була настільки зрозуміла і настільки тривожна, що дехто почав розмову про відкріплення Амальтеї ще у день 30-й. Трохи притомніші аналітики зауважували, що якщо правда виявиться ближчою до аналогії з лайнером, у таких радикальних діях не буде потреби, а якщо Міксі виявиться сліпим, стриноженим биком посеред автостради, вони просто втратять сенс. У Дубаса тут був сій особистий інтерес, закорінений у конкретному замороженому ембріоні, а полягав він у тому, що шахтарське містечко слід зберегти будь-якою ціною. Коли ж він спробував відсунути цей інтерес у бік та глянути на моделі, даних цілком об'єктивно, то з'ясував, що жодних поточних висновків так і не можна зробити. Тож технічні дискусії з цього питання були цілком непродуктивні, за винятком хіба того, що вони відкривали приховані причини, з якими такі обговорення починали і їхні учасники. І тут особисто для нього це дуже ускладнювалося, бо він не міг зрозуміти, чому б то в когось інтереси відрізнялися від його власних. Чому це хтось не хотів зберегти шахтарського містечка? Про що вони думали як міг хмарний ковчег, тобто людина, як вид, мати майбутнє без тих інструментів та можливостей? Хай там як ця суперечність розросталася в широкий ряд відгалуджень, які впиралися в цілком земні аспекти програми хмарного ковчега. Якщо міг це належало маневрувати за мальтею на причалі, тоді структура, що кріпила астероїд до космічної станції, мала бути міцною. Іншими словами, що міцніша була така конструкція, то героїчніше можна було маневрувати без ризику зламати її. Здатність до виконання таких маневрів підвищувала шанси міксі на виживання, тому запити на проведення додаткових робіт з укріплення опорної структури видавалися внутрішньо виправданими. І навпаки, слабша структура обмежувала здатність до маневрування та підвищувала шанси на те, що шахтарське містечко доведеться від'єднати просто для того, щоб уціліти. А на що вбахувати і без того обмежені ресурси у щось, що все одно доведеться покинути. Та сама динаміка простежувалася і з пальним. Для маневрування міксі, до якої причеплено величезний камінь, потрібно було більше пального, тобто менше пального для човників, а це обмежувало їхню автономність та робочий простір. Отак фізика розколола політику на крайнощі негайно скинути камінь та зберегти камінь за будь-яку ціну. Шахтарське містечко зараз складалося з восьми модулів, плюс надувний купол, що кріпився безпосередньо на астероїд. Роботи кілька тижнів впаєвали триметрове кільце у круглий пас, який вони попередньо видовбали на поверхні Амальтеї. Близько ста днів тому до цього кільця приєднали надувний купол, заповнений придатним для дихання повітрям. У середині був не курорт, бо холодний астероїд сильно охолоджував повітря в середині купола. А чимало операцій, що їх зазвичай виконували роботи, продукували гази токсичні, або принаймні просто шкідливі. Але купол потрібен був для іншого. Вони хотіли збирати і повторно використовувати гази, що ними користувалися плазмові різаки роботів, що дало би змогу розкопувати і переформовувати астероїд значно швидше, ніж це можливо було на ранніх етапах, коли всі ці гази просто собі тікали в космос. Звідтоді особовий склад роботів, які були в Діни, одержав значне підкріплення у вигляді новіших та кращих версій тих же базових моделей, доправлених із Землі. Сама Діна зараз керувала командою з 12 чоловік, які працювали позмінно і цілодобово. Вони розширювали тунель, який вона колись давно пробурила в астероїді, щоб захистити електронні плати від космічного випромінювання, а саме поволі патрати астероїд, носячи шматочки металу до більшої та кращої плавильні, перетворюючи їх на сталь. Оскільки в генеральному плані Міксі для таких речей місця не було, вони пускали сталю дію, укріплюючи нею структурні конструкції між Амальтеєю та Міксі, що знову-таки повертає нас до політичних суперечок. До минув кілька модулів шахтарського містечка, розпитуючи людей, де можна знайти Діну, та звідусіль одержував ухильні відповіді. Рушивши в напрямку її майстерні, він відчув, як навколо стало дещо напруженіше, та не міг збагнути чому, аж поки не з'явився Маркус Лойкер, привітався з ним, та завів милу приязну бесіду ні про що. Зволікаючи час, як зрозумів Дубас, аби Діна могла привести себе до ладу. Уже кілька місяців на міксі всім було відомо, що Діна займається сексом із Маркусом. Поза очі їхні зустрічі називали сходженням на Даубенгорн. Невдовзі після прибуття Маркуса ще якісь дві жінки підкорили ту вершину, але звідтоді стежку торувала тільки Діна. За стандартами наземних організацій, як корпоративних, так і військових, це було кричуще порушення етичних шаблонів. Бос спав із підлеглою. Але приблизно через місяць кожна жива душа технічно буде підлеглою Маркусу, тож йому залишалось або порушувати правила, або решту життя дотримуватися суворого целібату. Кожен, хто добре його знав, не розглядав останнього варіанту, як бодай трохи реалістичного, хіба що йому б зробили вазектомію, а дехто на міксі щиро хотів, щоб її і зробили. І в такій ситуації була певна логіка в тому, що він практично від початку спинився на Діні. Можливо, це й було неетично, але принаймні всі знали, що і як. Діну ніхто не сприймав як ганчірку. Жодна здорова людина не переймалася тим, що її до цього якось змушують чи домагаються. А з іншого боку медалі, людям якось спокійніше знати, що Діна більше не шукає перепихону на свою голову. За земними стандартними плітки, що долинали з міксі, про її розрив з Рісом Ейткеном, були – сенсацію, колосальну історію, овсмоктаною з усіх боків лондонськими таблоїдами. Після цього вона не могла навіть випити кави з кимось із чоловіків на борту, не збурюючи при цьому нових чуток. Бути незмінно з Маркусом для неї виходило значно легше. Але всі й надалі прикидалися, наче цього не відбувається. Саме тому Маркус із Дубасом далі бавилися в шаради біля її майстерні. «Не знаю, що ти вже чув», – сказав йому Дубас. Але на суші між космопортом і пляжем зараз розгорілася битва. Очевидно, що Маркус нічого подібного не чув. Та це й не дивувало, з огляду на те, що а, це не була його проблема, і б, він був зайнятий. Він, зрозуміло, перебував у доволі розслабленому стані, тож йому знадобився деякий час, аби повністю зосередитись на проблемі. «Я просто не вірю, що вони допускають подібне», – сказав він. Президентка зробила оголошення. Виглядала, наче хрону наїлась. «З країною, якою керують приречені на смерть люди, жартувати не варто», – сказав Маркус. «Тільки що те саме, здається, можна сказати і про Венесуелу», – він зіткнув. «Може, нам варто таки взяти на борт кількох їхніх човнярів. Там же повинні бути якісь перспективні люди». «Це мало би шанси на успіх кілька днів тому», – сказав Дубас. «А зараз це питання національного принципу. Ми не ведемо переговорів із терористами». Маркус сухо всміхнувся кутиками рота. Він умивав лице такими же вологими серветками, що й всі вони. Добас відчував штучний парфум, яким вони були просочені. Звісно, – сказав він, – немає сенсу залагоджувати прецедент, який втратить свою актуальність десь через три тижні. Такий жарт, а це був жарт, був би геть неприйнятним у публічному просторі, бо навіть на зборах. Тож таким чином Маркус наче казав, я тобі довіряю. Добас не був лідером, але завжди захоплювався тим, хто ним був, і тим, як вони вели за собою інших. Айві розраховує не додержки від тих шлюпок та припасів, які так і не надійдуть. Дякую тобі, Боже, за Айві», – сказав Маркус. Від першого ж дня на чолі хмарного ковчега він не минав жодної нагоди, аби не похвалити її. Ще одне вміння, яке, на думку Дубаса, закладали в людей у тій таємничій академії лідерів, яка їх впускала. Хоча й це був інстинкт. Ну, ось і початок мого робочого дня, додав Маркус, дякую за брифінг. Маркус, як і більшість європейців, працював у третю зміну, а це означало, що його робочий день насправді почався ще кілька годин тому. «Мій і саме закінчується», – сказав Дубас. То я подумав, що можна було б кернути шахтарями. «Немає нікого кращого для такої розваги», – підморгнув йому Маркус. «Діна, мабуть, за хвилину вийде, і я так думаю, що вона буде рада тебе бачити». І з цими словами Маркус дістав мобільник із кишені свого комбінезона і повністю перемкнув свою увагу на його дисплей. Водночас підтягуючись іншою рукою до виходу з модуля в канал. До базу же застався посеред комода. Тепер від Діни його відділяла тільки завіса. Він збирався вже сказати «стук-стук», коли це почув, що динамік по той бік протяжно запищав. Передача з боку Морзе, якої він не розумів. Досі Діна не видавала ні звуку, однак тепер заворушилася, вилазячи зі спального мішка. Він вирішив наразі її не турбувати, а натомість перевірити власну пошту. Діна працювала в першу зміну, тобто для неї зараз саме було пообіддя. Традиційний час, коли її починало хилити на сон, навіть коли Маркус не допомагав їй зайве розслабитися. Їй здавалося, що геть зовсім заснути буде не найкращою ідеєю, частково тому, що в неї була незроблена робота, частково ж тому, що це спричинилось би до ще більшої кількості пліток, ніж ті, які вже блукали станцію. Вона чула, як Маркус перемовляється з доктором Гаррісом по той бік завіси. Розуміла, що він прикриває її, даючи змогу привести себе до ладу. Вона оцінила його вчинок і скористалася з нього, перейшовши у проміжний етап між дрімотою і пробудженням, аж тут запищало її радіо. Вона миттю зрозуміла, що це не Руфус. Зрозуміла це з почерку передачі. Сигнал був блідий, на тому кінці лінії безперечно сиділа най найдосвідченіша людина. Її очі розплющилися від здогадки. Джерелом сигналу може бути такий собі космічний троль. Цей термін вигадав Руфус, який уперше згадав його кілька днів тому. Ще не спілкувалася з космічним тролем. Це була назва передавача, який останнім часом почав з'являтися в передачі, і його сигнал збігався з тим, що його Діна зараз чула. Вона вилізла зі спального мішка, підкрутила гучність приймача і прислухалась, одночасно вдягаючи футболку і штани з очкуром. Сигнал звучав так, ніби походив зі складеного вдома передавача. У власника передавача було вельми фрагментоване уявлення про практики та етикет радіосвіту, що послуговувався абеткою Морзе. Його крапки і тире були досконалої тривалості, надходили швидко, тобто він користувався комп'ютерною клавіатурою і додатком, який автоматично конвертував набраний клавішами текст у Морзянку. Він посилав багато qr і QR-н, запитів на силу власного сигналу та рівень перешкод, тобто був не надто впевнений у якості свого обладнання. За словами Руфуса, як тільки ти починав передачу назад до космічного троля, він відповідав ланцюжком QRS, що означало «Будь ласка, відповідайте повільніше». Зайвий доказ того, що він був новачком, який користувався клавіатурою для набору символів, а при цьому ще й не надто впевнено розшифровував те, що приходило у відповідь. Він здійснював передачу на єдиній частоті, тій самій, на якій Руфус до минулого року зв'язувався з Діною. Ця частота стала відома в інтернеті ще на початку загального інтересу до родини Макварі, тож кілька тижнів після того нею практично неможливо було користуватися, бо кожна свинота, що володіла азбукою морзе, намагалася через неї зв'язатися з Діною. Тоді, хто зронив, що сімейство Макварі на цю частоту більше не виходять, і все затихло засталось хіба кілька чоловік, до яких ця звістка, певно, не дісталася, такі як оце космічний троль. Хай та м'яка Руфус знову повернувся на стару частоту, тож Діна зробила так само. Сама вона жодних передач від космічного троля не чула, та й не дивно. Її антена не йшла в жодне порівняння з тією, що її Руфус поставив над своєю шахтою, а приймач нагадував витвір для наукового ярмарку в п'ятому класі. За винятком короткого періоду, коли Міксі перетинала його меридіан, вони з Руфусом чули різні станції. За словами Руфуса, бесіда з космічним тролем – Вимагала терпіння або почуття гумору. Той факт, що зараз на лініях висіла ціла купа радіоаматорів, кілька років тому викликав би в Руфуса напад праведного гніву. Але зараз сприймався більше як ознака часу. Звісно ж, люди цікавились аматорським радіо. Інтернет мав передбачувано накритися з початком зливи. Звісно ж, багато з них були новачками. Коли ж між ними зав'язалася нормальна розмова, Руфус надіслав QTH, що означало «дети» а у відповідь одержав QIT. -E це був неофіційний Q-код, такий собі бородатий жарт, що означав не на цій планеті. Тому Торухусе охрестив його космічним тролем, бо він серед інших дивацтв не мав викличного імення, чи принаймні його не використовував. Сигнал, який вона почула зараз, звучав QRAY QIT, -E через кілька секунд повторюючись. Загалом це означало «Привіт, це і ті, мене хтось чує?» Зазвичай Діна вмикала передавач своїй станції лише тоді, коли безпосередньо його використовувала. Зараз вона його ввімкнула, проте не квапилася класти палець на телеграфний ключ, поки він просто дзвонить, нічого страшного. Але щойно вона торкнеться до ключа, космічний троль почує сигнал, і вона може ніколи вже його не позбутися. Проте була і неябияка вірогідність того, що через деякий час космічному тролю просто набридне. Тоді вона сконтактує з Руфусом. Який за кілька хвилин з'явиться з позаобрію, і розповість йому, що контактувала з таємничим позаземником, і з цього, може, буде посміятися і відволіктись на декілька хвилин. Її батькові, судячи з усього, не завадить ні те, ні інше. Уже доволі давно стало очевидно, що він разом зі своїми численними друзями з гірничого промислу затіли серйозну підготовку до тривалого перебування під землею. Вони далеко не єдині про це думали люди в цілому світі купали нори. Більшість з них загинуть. За кілька годин або днів після початку зливи. Побудова підземного комплексу, здатного функціонувати продовж тисячоліть, належала до операцій, що її здійснити було під силу хіба кільком організаціям, та й то не факт. Більшість з них були державними або військовими. Але якщо вже обирати приватну компанію, здатну на подібне, то це були б таки Руфус і його хлопці. Ті запитання, які він ставив упродовж останніх років, не залишали місця уяві. Усе, що експерти Міксі знали про особливості підтримки функціонування довготермінових екосистем, тепер знав і Руфус. Відволікшись від думки про Руфуса та його шахту, Діна не одразу збагнула, що передача космічного троля змінилась. Замість знайомих QRA, QET, тепер звучав QSO, який у цьому контексті означав «Ти можеш зв'язатися з…». Далі йшов незнайомий виклик, у якому вона і сам виклик не одразу впізнала, настільки він був довгий. Ряд цифр і літер, які не вкладалися в жодні стандарти радіовикликів. Коли передача повторилася втретє, вона її записала. Всього 12 символів на позір безладне поєднання літер і цифр. А тоді вона помітила, що всі літери перебувають у вибірці від A до F. А це було серйозним натяком на те, що перед нею число записане в шістнадцятковій системі. Системі, яку використовували переважно програмісти. Той факт, що в ньому було 12 символів, також слугував підказкою. Мережеві плати у майже всіх комп'ютерних системах мали унікальні адреси в цьому форматі – 12 шестнадцяткових цифр. І ось на цьому моменті Діна відчула легенький холодок поза спиною, тому що перші кілька цифр у цьому рядку здалися їй дивовижно знайомими. Плати мережевого інтерфейсу виготовляли великими партіями, де унікальні адреси присвоювали послідовно кожній платі. Тож так само, як усі форди, що сходили з конвеєра, Певний тиждень могли мати однаковий початок серійного номера, мережеві плати з однієї партії мали індекси, що починалися з кількох однакових цифр, записаних у шістнадцятковій системі. Деякі плати Діни були мізером з п'яного базару, суто для наземного користування, але серед них залежалося декілька радстійких, які вона зберігала в замкненій скринці у шафці під своєю робочою станцією. Вона відчинила шавку, витягла скриньку і дістала звідти невеличку зелену друковану плату розміром приблизно з пластинку жуйки, до якої було приєднано купу чіпів. Просто на ній великими білими літерами було надруковано МАК-адресу. Перші шість цифр збігалися з тими, що їх переслав космічний троль. Вона взяла рукою ключ і відбила QSO, що в цьому контексті означало «так, я можу зв'язатися з…», а тоді вбила повну МАК-адресу маленької плати, яка лежала перед нею, не тієї, що була в оригінальному повідомленні. Таким чином вона казала, «Ні, я не можу зв'язатися з шуканою, але з цією можу». «QSB – такою була відповідь. Твій сигнал слабший." Тоді QTX – 46, що, здається, означало щось надзірець «Ти будеш доступна на цій частоті через 46 хвилин». Як зрозумів би будь-хто на міксі, це означало «Я зв'яжуся, коли ти опинишся на іншому боці планети». QTX46 відповіла вона. Так. Вони саме проходили над термінатором, який зараз розділяв Тихий океан на денну та нічну половини. З ким ти в біса говориш? Це була передача від Руфуса, гучна і чітка. Визирнувши з вікна, вона побачила західне узбережжя Північної Америки, що насувалося на неї, займаючи цілий обрій. видиме лише завдяки скупченням вогнів, які вказували на агломерації Фрейзер-Дельта, Пьюджен-Саунд, Колумбія та затока Сан-Франциско. Це означало, що заляски зараз відкривається пряма видимість на міксі. Сток-сток. Долинув з поза голос Дюба Гарріса. Він уже давненько чекав. «Заходьте», – сказала Діна і настукала коротку передачу Руфусу, пожартувавши про космічного троля і сказавши йому, що вийде на конект пізніше. Вона перевірила годинник світового часу на своєму дисплеї. Наближалося дріб 7, тобто 7.00 у Лондоні. А відтаку Руфуса на лясці бамкнула десята вечора. Далі почалася трохи розгублена і фрагментована бесіда. Діна намагалася думками бути з Дубасом і підтримувати розмову, однак періодично відволікалась на репліки Руфуса. «Щось дивне щойно трапилось на радіо», – мовила вона. «Хочеш випити? У тебе зараз вечір, правильно?» «Я завжди хочу випити», – сказав Дубас. «Не переймайся цим. Що сталося?» Діна переповіла історію. Дубас попервах, був розгублений, мабуть, через жаргон але зосередився, коли вона показала йому мак-адреси. Найпростіше пояснення, зауважив він, це просто троль, який з тебе стібеться. Але звідки би троль дізнався ці мак-адреси? Ми ж їх не розголошуємо. Не хочемо, щоб наших роботів хакнули десь на землі. Але ж тут бували піарники, хіба ні? Фотографували тебе і твою роболабораторію. Чи не могло статися, що тебе зняли, коли коробка була відчинена і в ній виднілися ці плати? Тут нема тяжіння, Дубасе. Я не могла просто забути їх на столі. «Отже», – сказав Дубас, – «хтось, очевидно, хоче поговорити з тобою через приватний канал і підтверджує особистість номером відомим лише кільком людям. Я шарю». «А я кажу тільки те, що справді професійний троль якраз шукав би подібну інформацію десь на тлі публічних фоток НАСА, просто щоб тебе намахати». «Взяла до уваги», – сказала Діна. «Але я так не вважаю». «То хто ж це на твою думку?» «Шон Пробст, сказала Діна. «Я гадаю, що це експедиція і «Імір».» – Дубас розгубився. Бляха, я про них уже бознаскільки не згадував. Дивовижно, що настільки епічна та драматична історія, як подорож і міра, могла забутись. Але такі вже були часи. Корабель припинив виходити на зв'язок і згодом зник у сонячному тлі щось коли місяця після його виходу з навколо навколоземної орбіти близько дня 126-го. Кілька спостережень в оптичні телескопи підтверджували, що він перейшов на геліоцентричну орбіту, що могло трапитись як випадково, так і внаслідок планового пуску двигунів. За умовами оригінального плану, Іміру належало здійснити майже два повні оберти навколо Сонця. Оскільки його орбіта перебувала всередині земної, Перегелій був на півдорозі між орбітами Венери та Меркурія, це мало зайняти трішки більше року. Тож, зійтися з орбітою Грегового скелета, комети гріга Скелерупа, корабель повинен був іще кілька сотнів тому. Проте це повинно було трапитися з протилежного від Землі боку Сонця, де це важко спостерегти. Далі їм залишалася така дрібничка-марничка, як вживити в ядро комети або в його частину зовнішній ядерний реактор, той, що був на кінці їхньої спиці, а відтак увімкнути його для створення реактивної тяги шляхом відведення пари крізь вхідний отвір. Тоді вони надовго залишать його в положенні пуск, дістануть усі контрольні стержні, розкочигарять його і випустять назовні струмінь пари, змінюючи траєкторію комети приблизно на 1 км за секунду. Цього достатньо, аби вивести його на лінію зіткнення із Землею, чи принаймні на проходження Л-1 через кількасот днів. Розрахунок часу був не найкращий. Багато хто на це нарікав, дивуючись, чому Шон не обрав якоїсь іншої комети чи іншого курсу, який привів би їх додому трішки раніше. Але люди, які добре орієнтувалися в Сонячній системі, розуміли, що це було везіння, що межувало з дивом, що взагалі знайшлась якась комета, яку можна було захопити і доправити до Землі за такий короткий проміжок часу. Кваплива організація експедиції «Імір», яка збурила стільки суперечностей, була зумовлена невблаганним розкладом небесної механіки. Семер не чекають одного, а комети не чекають нікого. Та якби і було можливо доправити цю комету раніше, це було б нерозсудливо і неможливо з точки зору політики. А якщо б рахунки неправильні, комета таки зітнеться з Землею. Тож план, якого дотримувалася експедиція «Імір», був єдиноможливим якщо він взагалі мав спрацювати. А оскільки більшість подій, зустріч із кометою та пуск ядерно-парового двигуна, відбувалися по той бік Сонця, успіх цього плану так і був сумнівним, аж поки кілька місяців тому спостереження астрономів не підтвердили, що комета Гріга-Скелерупа змінила курс. Це могло трапитися тільки внаслідок людського втручання. Тепер комета летіла просто на Землю. Це їздіняло б на Землі яку паніку, якби вона без того не була приречена. Звідтоді всі спостерігали повільне зближення орбіт Землі та комети і міркували про час, коли вона знову зникне на тлі сонця, проходячи Елодин. 1 Тоді реактор належало знову запустити і провести тривалий пуск, аби синхронізувати орбіту Іміра із земною та щоб крізь L1 вивести її на довгий еліпс низької орбіти. Я щодня думаю про них, відповіла Діна. Коли вони мають пройти Елодин?» 1 Коли завгодно. Але їх чекає тривале прискорення вони можуть розтягнути його на кілька днів, замість коригувати траєкторію одним різким імпульсом. «Резонним», – сказав Дубас. «Один маневр із високим перевантаженням може розколоти лід, коли вони в останній виходили на зв'язок. У їх з діапазоні, через справжнє радіо, за кілька тижнів після відбуття, майже два роки тому, але вони, очевидно, досі живі, тож найпевніше просто відмовило радіо». «Ну то приймаємо цю теорію», – запропонував Дубас. «Конструювати на місці нове радіо яке б добивалося такої відстані, було геть безнадійно. Вони могли ще найбільше сподіватися на щось, що працюватиме, коли підберуться ближче, і перейти на нижчий діапазон. Мій тато говорив про електродні передавачі, сказала Діна. Вони цю технологію використовували для транзисторів та електронних ламп. Так, сказав Дубас.